Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli ve rahimli Allah'ım adıyla. Tilka ayatul Kur'an ve kitabin Bu Qur'anın və açıq-aydın bir kitabın ayələridir. Hudau wa bushra lil mu'minin. Möminlərə doğru yol göstəricisi və müjdədir. Ellazina yuqimunəssalata və yu'tunəz-zakata və hum bil-axiratihim yuqinun. O kəslərə ki, namaz qılır, zəkat verir və ahirətə qətiyyətlə inanırlar. İnnəl-ləziyinə la yü'minunə bil-əxirəti zəyyənnə ləhum ə'mələhum fəhum ya'məhun. Həqiqətən, axirətə iman gətirmeyənlərin bəd əməllərini Onlara yaxşı kimi göstərdik. Odur ki, onlar azğınlıqları üzündən heç nə anlamadan yer üzündə veillənirlər. Ulai <Sessizlik> ka lzinin lahum suuul fil axiratihumul ahsrun. Bunlar əzabı ağır olacaq kimsələrdir axirətdə ən çox ziyana uğrayacaq kəslər də elə onlardır. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ həqiqətən sən Qur'anı müdrik və bilən Allahdan alırsan. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ Ənəstu nəran səətiküm səətiküm minhə bi xabərin əv ətiküm bi şihabin qabəsin ləalləkum təstəlun Bir zaman Musa öz ailesine mən doğrudan da bir od gördüm. Qoy gedib ondan sizə bir xəbər Veya bir köz getireyim ki kızına sız demişti. <gülüyor> Musa oraya gelip çatanda ona nida geldi. Odun içindeki de etrafındaki da mübarek Aləmlərin Rəbbi olan Allah, paç və müqəddəsdir. Yə Musa, inəhu ənəlləhul əzizül-xəkim. Ey Musa, qüdrətli, müdrik Allah mənəm. Və əlq-i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 Musa onun ilan kimi qıvrıldığını gördükdə dönüb qaçdı və geriyə də dönmədi. Allah dedi, Ey Musa, qorxma, elçilər mənim hüzurumda qorxmazlar. İLLƏ MƏN ZALƏMƏ THUMMƏ BƏDDƏLƏ HÜSNƏN BƏĞDƏ SÜNƏN BƏĞDƏ SÜNİN FƏ Ancaq kim haqsızlıq edib, sonra da pisliyin əvəzinə yaxşılıq edərsə, bilsin ki, mən bağışlayamam, rəhəmliyəm.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 Əlin oradan ləkəsiz, ağabbaq çıxsın. Firona və onun tayfasına göndərilən doqquz möcüzədən biri budur. Həqiqətən onlar fasik bir tayfadır. Fələmmə jəəəthum əyətunə mubəsirətən qalur həzə sihrun mubin. Möcüzələrimiz onlara aşkar şəkildə göstərildikdə, bu, açıq-aydın bir sehirdir, dedilər. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الْمُفْسِدِينَ Buna qəti inandıqları halda haqsızcasına və təşəxxüslə onları inkar etdilər. Gör fəsad törədənlərin ağibəti necə oldu? Və laqad ətəynə Davud və Süleyman ilma وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. biz Davuda və Süleymana elm verdik. Onlar dedilər: Bizi öz mömin qullarının çoxundan üstün tutan Allah'a həm də olsun. وورث سليمان داود وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوت۪يْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُب۪ينَ Süleyman, Davud'a peygamberlikte varis oldu və dedi, Ey insanlar!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 Süleymanın cinlərdən, insanlardan və quşlardan ibarət qoşunu toplanıldı. Onlar müntəzəm şəkildə yerbə yer edildilər. Həttə əzə ətəv alə vədin nemli <Sessizlik> qalət nemlətun ya eyyuham mül dilu məsakinikum la yahtimanukum suleyman la yahtimanukum suleymanu ve cunuduhu ve Nəhayət onlar qarışqa vadisinə gəlib çatdıqda bir qarışqa dedi Ey qarışqalar yuvalarınıza girin ki Süleyman və qoşunu özləri də hiss etmədən sizi tap deyib məhv etməsinlər. Fətəbəssəmə <gülüyor> dəhikən min qəvlihə və qalə Rabb-i və qalə Rabb-i Ən əşkürə nirmətəkəllətiyən amtə aləyə və alə vəlidəyə və ən və a'mələ səlihan tərdəhə və ədxilnəy və ədxilnəy bir rahmetike fəyibədikəs səlihiyin Süleyman, karışkanın bu sözüne gülümsədi Süleyman, karışkanın bu sözüne gülümsədi və dedi. Ey Rəbbim, mənə həm mənim özümə, həm də valideynlərimə əta etdiyi nemətə şükr etmək üçün, sənin razı qalacağın yaxşı əməl etmək üçün ilham ver və məni öz mərhəmətinlə əməli salih qullarına qoğuşdur. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ مَا لِي لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ nəzərdən keçirib dedi Hudhudu nə üçün görmürəm Yoxsa o burada yoxdur Lə əzəbənəhu əzaban şədidən və ya əzbəhənəhu və ya yətiyəni bi O ya mənə aşkar bir dəlil gətirməlidir ya da mən ona şiddətli bir əzab verməliyəm və ya həm tutub boğazını üzməliyəm Fəməkə fəyir bəidən fəqal əhətu bəmaləm səbə ibnə bəni Çox keçmədən hütüd gəlib dedi. Mən sənin bilmədiyin bir şeyi öyrəndim. Sənə səbadan doğru bir xəbər gətirmişəm. İn və gördüm ki, onları sahib olan və hər Mən onlara padşahlıq edən, özünə hər şey verilmiş və çox böyük bir taxtı olan bir qadın gördüm. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشَّمْسِ مِن دُونِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ Men onun ve tayfasının Allah'ı koyup, Günəşə səcdə etdiklərinin şahidi oldu. Şeytan onların əməllərini özlərinə gözəl göstərmiş və onları haqq yoldan çıxartdığına görə haqqın yolunu tapa bilmirlər. Əl-lə yəscudu lilləhi ləzi yuxricul xəbəə fissəməvəti və, və yə'ləmü mə tuxfuna və mə tuğlinun. Şeytan ona görə belə etmişdir ki, göylərdə və yerdə gizli olanı aşkara çıxardan, sizin gizlətdiklərinizi də, üzə çıxartdığınızı da bilən Allaha səcdə etməsinlər. Allahü la ilahə illəhu və Rabbul arşil azim Böyük ərşin rəbbi olan Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Süleyman dedi: Baxaq görəsən doğru deyirsən, yoxsa yalançılardansan?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 Qalət yə əyyuhəl mələu inni ulqiyə iləyə kitəbun kərim Qadın dedi, ey əyanlar, mənə çox əhəmiyyətli bir məktub atıldı İnnəhu min Süleyməna və inni O, bismillahir O məktub Süleymandandır və onda deyilir: Mərhəmətli və rəhimli Allahın adıyla. Əllə tə'lū əlayyə Mənə qarşı təkəbbür göstərməyin və yanıma müsəlman olaraq gəlin. Qalət yə eyyuhəl mələu əftuni fə əmri məkuntu qatiətən əmrən həttə təşhədûn Qadın dedi, ey əyanlar, bu iş barəsində mənə məsləhət verin. Mən heç vaxt siz yanımda olmayınca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 Nə buyuracağını özüm fikirləş. Qalət innel mülükə əzə dəxalù qaryətən əfsədûhə və cəalùa əzətə ehlihə ezilləh və kezəlikə yefəlun. Qadın dedi. Hökümdarlar hər hansı bir məmləkətə soxulduqları zaman onu vəhran qoyar, xalqının hörmətli adamlarını da zəlil edəllər. Onlar bax belə edəllər. Wa inni mursilatu ilayhim bihediyatin fanaziratu bima yerci'u l Mən onlara bir hədiyyə göndərəcəyəm və baxacam görüm elçilər nə ilə qayıdacaqlar. Fəlemma <Sessizlik> ca Süleyman qala atumiddunani bimal fəma ataniyallahu xeyr minma atakum fəma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 Qalə ya eyyuhəl mələu eyyukum yətini bi arşihə qəblə ən yətuni muslimin. Süleyman dedi, ey əyanlar, onlar müti olaraq yanıma gəlməmiş, hansınız onun taxtını mənə gətirə bilər? Qalə əfritun minəl cinni ənə ətikə bihi qəblə ən təqumə min məqamik və inni əleyhi lə qawiyyun Cinlərdən çox qüvvətli birisi dedi Sən məclistən qalxmamış, mən onu sənə gətirərəm Mən bu işi görməyə çox qüvvətliyəm Qaləl-ləzi əndəhə ilmun minəlkitəb ənə ətiyikə bihə qabla ən yərtədə iləyikə tərfuk. Qaləl-ləzi əndəhə ilmun minəlkitəb əna ətiyikə bihə qabla ən yərtədə وَلَ هذا مِ فَضلِ رَبّ لبلَل وََنِي أَأَشْكُر أَمْ أَكْفُر وَمَا شَكَرَ فَإِن ماَا يَشكُر لَِفْسِه وَمَن كَفَرَ فَإِن رَبّ غَنِي كَرِي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 Kim də nankör olsa, bilsin ki, həqiqətən Rəbbim onun şükrünə möhtac deyildir, səxavətlidir. Ətəhtədi, Süleyman dedi, onun taxtını tanınmaz hala salın. Görəy onu tanıyacaq və ya tanımayanlardan olacaq. Fəlemma ca Qadın gəldikdə ona tahtın bu cürdü mü deyildi. O dedi, diyesən odur. Süleyman dedi, bize ondan evvel elm verilmiş ve biz Müslüman olmuşuq. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِر۪ينَ Allah'tan başka tapındığı şeyler o kadını tevhidden yayındırmıştır. Çünkü o kafir bir tayfadan idi. Qil la lahaduhul sirh falamma ra'atuhu qala innehu sarhun mumarradun min qawarin qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi rabbil alamin qadina saraya dakhil ol deildi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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلٰى فَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اَنِعْبُدُ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ Biz Semud tayfasına Allah'a ibadət edin diyə qardaşları salih elçi göndərdik. Onlar isə bir-biri ilə mübarizə aparan iki firqəyə bölündülər. Qala ya qawmi lima təstə'ciluna bi səyyəti qabla l-xəsəna Ləulə təstəğfirunə Allahə, ləalləkum türhamun O dedi, ey cəmaatım, ne üçün yaxşılıqdan qabaq, pisliyət hələsirsiniz? Ne üçün Allahdan bağışlanmağınızı diləmirsiniz? ola bilsin ki size rahmet olsun onlar dediler biz senin ve seninle birlikte olanların ucubatından uğursuzluğa uğradı. Salih dedi: Sizin uğursuzluğunuz Allah yanındadır. Siz sınağa çəkilən bir qövmsünüz. وكان في المدينه تسعه رهط Şəhərdə 9 adam var idi ki Bunlar yeryüzündə fitnə fəsat törədir, yaxşı işlər görmürdülər. Qalû <gülüyor> teqāsemu billəhi lənubəyitənəhu ve ehləhü thümme lənəqûlənə ummə lə nəqulənnə li vəlihi onlar dedilər bir-birinizin yanında Allah'a and içinki gecə ona və ailəsinə baskın edib öldürəcək sonra da onun yaxın qohumuna deyəcək ki biz onun ailəsinin öldürüldüyünü görməmişik və biz həqiqətən düzünü deyirik. Onlar məkr məkrə hilə qurdular. Biz də hilə qurduq. Lakin onlar bunu hiss etmədilər. Fənzur, keyfə kəna aqibətü məkrihim ənna dəmmarnəhum və qəvməhum Bax gör, onların hilələrinin aqibəti necə oldu? Biz onları bütün tayfaları ilə birlikdə yerlə yeksan etdik. Fətilkə buyutuhum xaviyyətən bima zalemu inna fi zalika la ayatan üzündən viran qalmış evləri də budur. Həqiqətən bunda bilən adamlar üçün ibrət vardır. وَأَنْجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İman gətirib Allahdan qorxanları isə xilas etdik. وَلُوْقًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَتَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ Lut-u da yada sal. Bir zaman o öz qövmünə demişdi. Gözünüz göre göre, murdar iş mi göreceksiniz? Əinneküm lətətunər <gülüyor> ricalə şəhvətən min dünin nisə bəl əntum qawmun təcəhalun. Siz qadınları qoyup şəhvətlə kişilərin yanına mı gedəcəksiniz? Yox, siz cahil bir qövmsünüz. Fəmə <Sessizlik> kəna cəvəb qəvmihi illə ən qalû, illə ən qalû, əxricun. yantikum innahum unasun yatahhurun gövmünün cavabı isə ancaq Lutun ailəsini özünüzdən çıxarın çünki onlar təmiz qalmaq istəyən adamlardır demələri oldu fa anjaynahu wa ahlih İllə mraətəhü qəddərnə hə minəl-ğabirin Biz onu və ailəsini xilas etdik, yalnız arvadından başqa. Biz onun arvadını geridə qalanlardan olmasına qərar verdik. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا Fəsəəə mətarul münzərin Biz onların üstünə daşlardan yağış yağdırdıq Qorxudulanların yağışı nə yaman imiş Qul ilhamdülillahi və səlamun alə ibadihilləziyin Allahü xayrun əmmə yüşrikun De ki, həm də olsun Allah'a, salam olsun O'nun seçdiyi qullarına, Allah yaxşıdır, yoxsa O'na şərik qoştuklarınız?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 Ə İləhum mə Allâh Bəl hüm qawmun ya'dilun Göyləri və yeri yaradan Sizin üçün göydən yağmur endirən kimdir? Biz onunla gözəl baxçalar saldıq Halbuki siz onların ağaclarını böyüdə bilməzdiniz Heç Allahla yanaşı Başka bir məbud mü var? Deyir, onlar haqqdan yayınan adamlardır. Əm mən ca'ləl ərdə qarāran wə ca'lə xilələ hə anhəran wə ca'lələ ca hə rəwasiyə wə ca'lə bəynəl bəhrəyni hâcizə.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 Başqa bir məbud var? Xeyr. Onların əksəriyyəti bunu bilmirlər. Əm mən yücəyibu l-muddarrə ədə dəāhu və və yəcəalukum xülefəəl ərd ə iləhum mə'allah Darda qalan kimsə, yalvardığı zaman ona cavab verən, şəri soğuşduran və sizi yeryüzünün varisləri edən kimdir? Heç Allahla yanaşıb başqa bir məbudmü var? Siz necə də az düşünürsünüz? أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ ۗ إِلَٰهُهُم مَّعَ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 Əm-man yabda'u l-khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum min as-samai ar Qul hətubur hənəkum İn kümtüm sadiqin Məhlüqatı əvvəldən yaradan Sonra onu yenidən dirildən Sizə göydən və yerdən ruzu verən kimdir? Heç Allahla yanaşı başqa bir məbudmü var? De ki, əgər doğru deyirsinizsə Dəlilinizi getirin. Qul la ya'lamu mən fissəməvəti vəl-ərdil qaybə illəlləh və mə yəş'urunə əyyənə yubəthun. De ki, Allah'tan başqa göylerde və yerdə olanların heç biri qeybi bilməz. Onlar nə zaman diriləcəklərini belə bilmirlər. Bəli, dərək ilmüm fil axira, bəl hum fi şəkkin minha bəl hum Həm də onların elmi axirəti qavrayıb dərk edə bilməz. Üstəlik də onun barəsində şək və şübhə içindədilər. Hətta ona qarşı 4 kimi baxarlar. Və qala llezinakə dedilər. Məğer biz və atalarımız torpağa qarışdıqdan sonra qəbrlərdən çıxardılacağıq. Laqad wu'idna hadha nahnu wa aba'una min həm bizə, həm də əvvəllər atalarımıza vəd olunmuşdur. Bu keçmişdəkilərin uydurduğu əfsanələrindən başqa bir şey deyil. Qülsiru fil ardı fənzuru keyfə kəna aqibətül mücrimin. De ki, yeryüzündə gəzib dolaşın və görün günahkarların aqibəti necə olmuşdur. Vələ təhzən aleyhim vələ təkun fii dayqin min mə Onlara görə kədərlənmə və qurduqları hiylələrdən öprüdə ürəyini sıxma. O, deyirlər: "Nə vaxt Onlar: "Əgər doğru deyirsinizsə, bu vəd nə vaxt olacaq?" deyirlər. Qul asa an yakun ki ola bilsin ki tələsi istədiyiniz şeyin bir qismi artıq sizə yaxınlaşmışdır وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْفَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ Həqiqətən sənin Rəbbin insanlara qarşı lütfkardır, lakin onların əksəriyyəti naşkürdülər.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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Göydə və yerdə elə bir gizli şey yoxdur ki, açıq aydın. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أكثر الذين هم فيه يختلفون bu Quran İsrail oğullarına ixtilafda olduqları şeylərin çoxunu anlatmaqdadır. وَإِنَّهُ لهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ حəqiqətən o möminlərə doğru yol göstəricisi bir mərhəmətdir. İnna rabbaka yaqdi baynahum bi Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin onların arasında öz hökmünü verəcəkdir. O, qüdrətlidir biləndir. Fetevkka Sən yalnız Allaha təvəkkül et. Çünki sən açıq aydın haqq yoldasan. İnneka la tusmi'u'l-meuta ve la tusmius summad Sözsüz ki sən mə ölüllərə haqqı əşitdirə bilərsən, nə də dönüb gedən karlara çağırışı çatdıra bilərsən. O ma'an tə bihadi ulmı un dolaletihim in tusmiu illa men yu'minu bi ayatina fahum muslimun sen körləri düşdükləri azğınlıqdan doğru yola çıxara bilməzsən Sən haqqı yalnız müsəlman ikən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 Qiyamət onların başlarının üstünə aldığı zaman, onlar üçün yerdən elə bir heyvan çıxardarıq ki, onlarla danışıb, insanların ayələrimizə yəqinliklə inanmadıqlarını söyləyər. Və yəvmə nəhşur min kulli ümmətin fəvcən min. Mən yikəzbə bi ayatina fehum Həmin gün hər ümmətin ayələrimizi yalan sayanlarından bir dəstə toplayarıq. da onlar bir yerdə məhşərə sürüklənəllər. Hatta iza ja'u qa bi ayati wa lam tuhitu biha ilman em ma za kuntum ı hesab yerinə gəldikləri zaman Allah deyər Ayələrimi başa düşmədiyiniz halda Onları yalan mı saydınız və siz nə iş görürdünüz? Zülmətdiklərə nə görə o söz onları haklayacaq və onlar danışa bilməyəcəkler. Əlm yərau enna ja'alna el-leyla lis-skunu fihi wan-nahara mubsira fi zalika la-ayat liqawmin onlar görmürlər ki biz gecəni onların həmin vaxt istirahət etməsi üçün yaratmış gündüzü isə işıqlı etmişik Şübhəsiz ki bunda iman gətirən adamlar üçün dəlillər vardır. O yomayın fəxufis sur Allah. Və kullu ətəhu Sur üfrüləcəyi gün Allahın istədiklərindən başqa göylərdə və yerdə olanlar dəhşətə düşəcək və hamısı onun hüzuruna baş əyərək gələcəkdir. وَتَرَى <Sessizlik> الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ سُنْعَ اللَّهِ اللَّذ۪ي اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ İnnəhü xabirun bimə təfəlun Sən dağlara baxıb onları hərəkətsiz durmuş küman edərsən, halbuki onlar bulut keçdiyi kimi keçib gedərlər. Bu, hər şeyi kamil şəkildə edən Allahın işidir. Şübhəsiz ki, O etdiklərinizdən xəbərdardır. Mən cəəə bil xəsənəti fə lehu xayrun minhə və hum min fəzəin yəvmə izin əminun. Hər kim yaxşı əməllə gəlsə, ona daha yaxşısı verilər. Onlar o gün təhşətli qorxu hissindən uzaq olarlar. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ بِالسَّمَأَلَ گЕЛƏNLƏR İSƏ ÜZ ÜSTƏ ODA ATILARLAR Onlara deyilər, meyər siz ancaq etdiyiniz əməllərə göre cəzalandırılmırsınızmı? İnnəmə əmirtu ən əqbüdə Rabbə həzihil bəldəti ləzī harraməhə və ləhū kullu şeyh və əmirtu ən əkunə minəl muslimin <Sessizlik>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 Fə mən ihtədə fə ənnəmə yəhtədî li nəfsih və mən dəllə fəql ənnəmə ənə minəl münzirin Və Kur'an okuyum Kim doğru yolda olsa yalnız özü üçün doğru yolda olmuş olar Hak yoldan azana ise belədir Mən ancaq xəbərdar edənlərdən. və qulil hamdulillahi seyurikum ayati fe taarifunha həmd olsun Allah'a o öz dəlillərini sizə göstərəcək Siz də onları tanıyacaqsınız. Rəbbin sizin etdiyiniz əməllərdən xəbərsiz deyildir.